Alhamdulillah, Ya kita ketemu lagi pada saat ini dalam menyambung pelajaran kita uh, tentang sifat Al-Aradiyah, sifat yang seketika uh, bersama huruf dan seketika lagi, saat lagi dia akan terlepas dari huruf itu dan kita sudah ambil tentang uh, sifat untuk Ra karena untuk ra ini dengan sifat aradhiahnya itu ialah sifat uh, tafkhim. Tapi kalau tarqiq itu kan enggak kena dia memang harus muraqq karena sifatnya istifal. Eh uh, dan sekarang juga untuk huruf yang lain yang ada bagi dia sifat aradhiat tafkhim ialah untuk lafzul jalalah lam. Lam untuk lafaz yang dilafaz Allah. Lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan untuk selamanya kita baca Allah ditebalkan Allah itu tidak kita menebalkannya Allah ditebalkan itu baru di sana sifatnya itu uh, adalah aradhiyah karena apa karena kita membacanya a sebelumnya hamzatul wasl di lam atarif lam al-zatiah la, di lafaz perjalanan ini haruskan Uh, di, fath di fathah Di baris atas Kan untuk lam Al-ta'arif ada dua uh, Ada lam, lam, uh, lam uh, Kamariah Semua lam al-ta'arif Kalau kita memulai Kita harus mulai dengan A Al-Quran Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Al-Quran Begitu juga tentang rafad jalala. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Allah. Jadi, di saat sebelum rafad jalala itu, sebelum huruf yang rafad itu berbaris atas, walaupun dia dalam satu kalimat, seperti kita memulainya, Allahu, kita tebalkan. Ataupun antara dua kalimat, Misalnya, qala Allah qala Allah qala lam fathah di kalimat di di perkataan yang ula, yang pertama Allah datang di dalam kalimat yang kedua, perkataan yang kedua. Jadi walaupun dalam dua perkataan atau dua kalimat, kita akan uh, menebalkannya juga. Dan kemudian juga kalau sebelumnya berbaris depan dhamma. Hmm. Baris dhamma. Baris dhamma, separti kalau baris dhamma itu sudah jelas uh, dalam dua perkataan. Wa'budullah. Wa'budullah. Ha, wa'budu. Ha, du di kalimat yang pertama, kemudian la ilaha illallah wa'budullah. Hadisan nah juga harus kita tebalkan. Selain daripada itu, Al-Fajal Allah ditipiskan Jadi kita harus juga tahu Waktu itu saja yang kita tebalkan Al-Fajal Allah Al-Fajal Allah itu Kalau sebelumnya baris atas Dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat Atau berbaris depan dalam dua kalimat nah, Harus kita tebalkan Dan selain daripada itu Kita tipiskan Kalau seandainya sebelumnya berbaris bawah Misalnya berbaris bawah itu oh, Sudah jelas antara dua kalimat Misalnya, uh, Bismillah, A'udzubillah, Wa'budillah, Atau, Berbaris, Dua. Walaupun baris dua itu, Walaupun baris dua itu baris atas, Atau baris depan, Atau baris bawah, fathatain atau dhammatain atau kasratain yang kalau kita sambung dengan lafaz jalalah yang baris bawah yang baris depan di baris atas dhammatan itu harus nanti juga harus dikasrahkan atau yang dia itu baris uh, atas harus juga di baris bawahkan kasrah 'aridhah tanwin itu kalau bertemu dengan Sukun, sesudahnya Harus tanunini di baris bawahkan Misalnya, kita kan uh, Ahadun Ahadun, kalau kita sambung Qul huwa Allahu ahada Allahu Itu kalau kita berhenti Tapi kalau kita sambung Ahadunillah harus diberi bawahkan kasra'at di mana al-tika' sakinah antara tanwin dengan Allah jalalah jadi ahadunillahu sammad nah boleh kita baca ahadunillah ndak ahadunillah ahadunillah nah jadi yang dhammaan itu pun harus diberi bawahkan jadi kasranya itu kasra'at Jadi walaupun kasrah itu kasrah asli Ataupun kasrah itu kasrah arid Soalkan kerana limna al-tiqa asakinin Atau tanwin Juga harus ditipiskan uh, lahu jalalah Tapi tipis ini adalah sifat asli Dia bagi lam Lam kan bukan huruf tebal Lam, tidak, la, tidak Kan tipis la, bukan la, la Asalnya kan Tetapi walaupun begitu juga kita harus tahu bahwa Allah jalalah itu juga harus di uh, tipiskan. Eh uh, dan kemudian juga yang uh, harus kita eh uh, tebalkan juga sifat aridhah bagi dia ialah alif maddiyah. Alif maddiyah. Alif maddiyah kalau dia itu datang sesudah huruf isti'la kalau akan asalnya A, yang huruf isti'la kan dia itu kan uh, yang diterbangkan huruf isti'la khosodaqtin qad itu isti'la selain daripada khosodaqtin qad kan huruf istifal selainnya juga termasuk huruf mad ini berarti huruf isti istifal dia kan huruf mat, huruf mad ini tetapi kalau dia datang sesudah huruf isti'la Dia suruh tebalkan juga. Ah di sini sifat aridah bagi dia. Maksudnya qo. Waktu kita baca qo bukan qaf saja ditebalkan tapi alif juga ditebalkan. Dah baca bisa kita enggak bisa kita baca qa, enggak boleh. Qa enggak boleh. Qo. Wal dallin. Ah ditebalkan buat dengan alifnya. Ah da. Alif Maddiah. Jadi, ditebalkan juga. Dalam, kalau dia itu bersama, hurf izja'la. Juga, begitu, Waw. Waw Maddiah. Ku. Kalo seandainya, nanti akan sama, kalau kita bedakan. Uh, lu. Lu, kalo kita baca, Waw, dengan hurf, isti, uh, hurf istifal. Lu tu tu tipis tapi qu su du kan terasa tebal lebih tebal dia daripada dia bersama rustifad ah begitu juga alif madiah kalau dia bersama dengan kha tebal kalau dia bersama jim tipis idaja ja idaja nasrullahi wal fath Hmm. Jadi, Bisa kita membedakan Bahwa huruf al -mad, Alif maddiyah Dan juga waw maddiyah Ditebalkan kalau dia Berdampingan Atau dia datang Sesudah huruf isti'la Tapi Kalau dia datang Sesudah huruf oh, kalau seandainya Ya ha, Ya Ya dia, di ndak ndakkan ditebuki ndakkan kita tebarkan ya ndak ya tidak, tidak ditebarkan walaupun dia, dia sudah huruf isti'la di qi si ndak ndak ditebalkan dia cuman alif maddiah dengan waw maddiah saja yang ditebalkan bersama huruf isti'la itulah di antara at uh, tafkhim sifat al'aridh al'aradhiyah al bagi huruf ra dan bagi lam di lafal jalalah dalam halat yang dua tadi dan kemudian alif madia wau madia kalau dia berdampingan dia mendampingi atau sebelumnya adalah huruf isti'la itulah yang ditebalkan sifat la'aradiyah dan kemudian kita juga akan masuk ke dalam sifat al-aradhiyah sesudah ini ialah uh, tentang al-idgham, al-ikhfa, dan al-iqlab uh, al-izhar. Kita juga akan masuk tentang sifat lagi tentang sifat al-aradhiyah juga uh, al-mudud, al-qasr, dan al-hadz. Itu sifat al aradhiyah juga. Nanti kita juga akan masuk tentang sifat aradhiyah, tentang sifat as-sakta Kita juga masuk ke dalam sifat aradiyah Sifat al-imalah Kita juga masuk ke dalam sifat aradiyah uh, Sifat al-naqlah Al-naqlah jadi, jadi sebelum kita masuk ke dalam sifat Melanjuti sifat aradiyah tentang al-adhiram uh, Ustazah akan mengatakan dulu uh, tentang Pelajaran yang minggu dahulu Tentang uh, contoh daripada Rok berbaris mati dan sebelumnya uh, berbaris mati, dia mati berbaris uh, suku na'aridah, berbaris mati karena berhenti, dan sebelumnya huruf berbaris mati, dan sebelumnya berbaris depan ha, waktu dulu, lupa memberikan contohnya, ialah, seperti usru yusru ha, itu, uh, itulah contohnya kalau kita berhenti di roh ini kita tebalkan dia juga karena sebelumnya baris mati, dan sebelumnya berbaris depan Eh uh, jadi sekarang kita akan masuk ke eh uh, sifat al-aradhiyah lagi ialah eh uh, tentang yang dinamakan al-izhar, al-idgham, al-ikhfa dan al-iqlab. Semuanya eh uh, sebenarnya tentang kita jangan sampai ke akhirnya dulu, kita ambil saja tentang al-izhar dengan idgham. Dua ini dulu penting. Kenapa? tentang izhar dan idgham ini sebenarnya bisa untuk seluruh huruf bisa untuk seluruh huruf tetapi tentang ikhfa dan iqlab dan itu adalah untuk spesial huruf nun saja atau huruf mim artinya kita akan ambil arti makna al izhar apa artinya izhar izhar kalau kita ambil uh, artinya izhar ini adalah jelas dalam erti literal lek like perkataan izhar artinya al idah artinya jelas uh, maksudnya jelas itu semuanya jelas yang kita baca itu enggak ada yang tersembunyi semuanya keluar nyata nyata semuanya itu mananya al izhar istilah dalam istilah tajwid makna al izhar ialah al nadq Harfus sakin Bil mutaharrik ha? Bidunis sakta Jadi, artinya Melafaskan Huruf yang mati Dengan Huruf yang Berbaris Apakah baris atas, baris bawah, Baris depan Pokoknya, berbaris Sesudah huruf mati, ada huruf Berbaris kita membacanya itu tanpa sakta tanpa berhenti tanpa ada eh uh, tertahan nafas kita di saat itu kita baca saja dia secara terus kita jelaskan huruf yang pertama yang mati itu kan kita jelaskan juga huruf yang kedua yang berbaris itu tanpa antara mereka berdua itu kita tidak berikan eh uh, anu eh tertahan nafas kita Tidak ditahan nafas kita. Jadi menjelaskannya. Apakah itu dalam bentuk huruf apa saja? Misalnya antara huruf apa? Antara huruf lam dengan huruf apa saja? Misalnya uh, contoh. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa. Qul huwa. Kita jelaskan lam, kita jelaskan ha. Tak boleh kita berhenti. Qul huwa Allah. Tak. Tak. Qul huwa Allahu ahad Qul huwa Allah Atau, sesudah lam mati ni, Hamzah Qul bi Rabbinas nas Qul a'udhu أعو... da boleh kata, Qul a'udhu Tak Qul a'udhu Qul a'udhu bi rabbil falak Atau, kalimah Lam juga uh, Rabb Misalnya apa saja bentuk huruf yang datang sesudah lam ini kecuali huruf-huruf kalau misalnya dia itu lam alfiil lam dengan rah ra". Ah itu ya hendak izhar nanti idgham dia nanti itu atau gimana atau lam seperti sudah tadi bilang kita lam sukun ini ada dua macamnya lam uh, takrif itu ada lam qamariah ada lam syamsiah ah lam al qamariah yang kita bacanya al itu yang lam qamariah itu memang yang di awal kalimat dimasukkan ke dalam isim dia uh, al qamari lam bisamakan al qamari itu huruf yang sudahnya ialah abri hajjat wa khif aqimah ha حرف الالف حرف الب حرف الغين حرف الحاء حرف الجيم حرف الكاف ابغ حجك وخف حرف الخاء حرف الف حرف العين حرف الطاء حرف الميم حرف الهاء عدد حجك وخف عقيمه يا يا, يا. يا. يا. Ha, jadi kalau sesudah Lam mati ini yang dinamakan Lam al-Qamariyah Datang salah satu huruf diantara ya, Yang empat empat belas huruf ini Dia harus, harus jelas Ulul al-bab Ulul al-ba al, Ulul, ulul al-akhirah Al-akhirah Al-a al Jelas Al-bab Al-bab Begitulah seluruh contohnya. Al-Hajj. Apa saja kita baca? Dan boleh kita memasukkan lam ini kepada huruf yang sudahnya? Tidak, kita harus baca lam ini jelas dan huruf yang sesudahnya yang huruf 14 ini harus jelas juga. Nah, itu dinamakan izhar. Min izhar kan. Jadi kalau di dalam huruf al-qam di dalam uh, al-qamariah ini, kita akan mengatakan e uh, al Al-Quran Al-Quran. Lam itu apa hukumnya? Lam qamari. Apa lam apa hukumnya? Izhar. Lam qamari muzhiran. Ah itu, harus kita jelaskan itu. Atau misalnya eh uh, lam itu lam al-qamari. Yang kedua kita punya lam lamul isim. Lamul isim, selama lama hidupnya harus muzhiran datang dalam maksudnya lam isim itu lam yang ada di pertengahan perkataan isim seperti isim kata benda contohnya ilma ilm al-ilmu ilma ilma itu harus dia jelas selalu dia selalu berada di pertengahan perkataan tengah kalimat dan selalu hukumnya muzhirah sultanah kalau dia di awal harus Hamzahnya hamzah qat'. Hamzah yang pakai 'ain di atasnya itu. Al-fa fa. Tapi kalau sebelumnya hamzahul wasul berarti lam itu lam al- kalau ndak lam qamari kan lam syamsi. Al-fa fa. Nah, jadi itulah yang kedua, yang hukum lam yang muzhir. Kenapa ustaz saya bilang begini? Karena lam ini nanti dia ada hukumnya idgham dan tak. Nah, jadi lam yang muzhir Yang ketiga yang lam juga selalu muzhir ialah lam dinamakan lam al-amr Lam al-amr itu artinya lam dia itu lam tu zaidah maksudnya zaidah itu ialah dia itu berlebih bukan dari banatul kalimat dari bukan daripada perkataan itu ndak berlebih dari perkataan itu tapi dari mula Dari awal di awal perkataan dia masuk masuk ke fiil mudhari' lam amur itu masuk ke dalam fiil mudhari' dan sebelumnya didahului oleh waw atau fa atau thumma dia harus يدخل في الفعل المضارع yusbaqha dan didahului dia oleh salah satu dari huruf ataf fa اَثُمَّ اَتَوَى فَلْيَكْتُبْ فَلْيَ فَلْيَكْتُبْ وَيُمْلِل وَيُمْلِل وَيُمْلِل اَثُمَّ لَيَقْطَعَ ثُمَّ لَيَقْضِي ثُمَّ ل ال ثُمَّ لَيَقْطَعَ ثُمَّ هذا الذي لدينا مكان لم الأمر لم الأمر لم زائدة يدخل في الفع المضارع ان لم تعرف سعر ابنها لم الأمر لم زائدة يدخل في الفع المضارع بيعطي معنى الأمر ويسبقها إحدى حرف العطف و ثم التفا يأتينا يلا لم لم yang berlebih daripada perkataan masuk dia ke dalam perkataan kata kerja kata kerja fiil mudhari kata kerja bukan sembarang kata kerja harus fiil mudhari fiil mudhari ini artinya perkata kerja yang sedang berjalan pada saat ini tetapi dengan masuknya lam amr ini menjadi perkata itu suruhan amr wal yaktub artinya maka tulislah memberi kalimat makna kalimat itu memberikan kalimat suruhan dan dia itu harus didahului oleh salah satu daripada huruf ataf sa summa fa waw summa fa dengan waw salah satu di antara yang 3 ah itu selalu selalu dia itu muzhir selalu dia itu uh, hukumnya izhar dan kemudian juga yang ada izhar lam ini ialah lam di akhir huruf hal dengan bal sesudah huruf hal dengan bal datang huruf selain daripada lam dengan ra hukum muzhir hukumnya Kalau sesudah hal dengan ba' ini datang lam atau ra hukumnya idgham tetapi selain daripada lam dengan ra dari huruf hija itu adalah hukumnya idhhar selama-lamanya idhhar hal antum hal antum ha tetapi kalau sudahnya uh, lam idgham nanti atau sudahnya la ra idgham dia nanti ha jadi itulah di antaranya lam yang dar hukum hukum izhar dan kemudian lam fiil lam fiil yang di pertengahan kalimat eh uh, separti uh, fiil madhi misalnya ja'alna anzalna nah, seperti itu ja'alna hukumnya izhar ja'alna izhar dan kemudian juga kalau lam fiil fi majzum di akhir kalimat fiil dia itu bersemati di akhir perkataan sesudahnya selain dari harful lam dengan harful ra selain harful lam dengan harful ra juga hukumnya uh, izhar tetapi kalau sudah lam fiil ini kulil ladina kafaru idgham qur rabbika alam idgham tetapi selain daripada itu seperti dibilang tadi qul huwallah qul a'udhu bi rabbinnas qul uhiya ilaiyya misalnya ayat-ayat semua nya izhar selain daripada lam dengan rawat sudahnya itu huruf lam begitu juga yang juga dia itu huruf selain dari huruf itu misalnya huruf lam apa huruf saja mati apa huruf atau huruf apa saja yang mati kalau tidak datang sesudahnya huruf serupa dengan itu hukumnya izhar istilahnya seperti lain ain kalau dia mati sesudahnya a uh, Uh, huruf lain sebelum dari ain berarti dia izhar uh, tetapi uh, seperti fa fa misalnya kalau dia fa itu harus mati sesudahnya selain daripada fa berarti dia izhar apa saja daripada huruf yang mati di akhir kalimat tidak datang sesudahnya huruf yang serupa dengan dia berarti hukumnya izhar uh, seperti kalau seandainya fa ini fara tusrif fil qatl la tusrif fi Uh, fa dengan fa berarti idgham tetapi kalau ada fa ini dengan huruf yang lain berarti izhar ba misalnya eh uh, kalau bas sudahnya ba fadrib bi asaka idgham laki tetapi kalau seandainya datang sudah ba ini selain huruf ba berarti dia uh, hukumnya izhar eh uh, kecuali di satu kalimat dalam Al-Quran ini dalam surah tud irkab makna irkam makna ini idgham idgham satu ini aja yang sesudah ba hadaf huruf mim itu saja selainnya itu uh, adalah hukumnya izhar kalau ba itu mati uh, dan kemudian kita ambil yang izhar lagi di dalam nun ketum izhar di dalam nun yang mati atau tanwin untuk sesudah nun mati atau tanwin kita harus izharkan nun kalau datang sesudahnya huruf 6 huruf halqiyah hamzah ha 'ain ha wa ghain wa kha walaupun dalam satu kali perkataan atau fi, fi kalimat wahidah dalam satu perkataan nun dengan huruf ini atau antara dua baina kalimat atau antara dua perkataan eh uh, misalnya dalam satu perkataan minhum minhum nun jelas ha jelas minhum eh uh, kemudian Uh, kita dalam kedua perkataan Maksud Min had Min had ha. Itu dalam dua perkataan Ben Kalimaten Di sini Hukum nun ini adalah Idhar Tak boleh kita berhenti Harus kita Min hum Langsung Min had An amta An amta Apa saja bentuknya Nun sakina ata tanwin Sesudahnya huruf yang enam ini Hukumnya adalah idhar Dan kemudian juga mim Baris mati Di akhir kalimat Kalau sesudahnya Selain daripada mim Selain daripada sesudah mim mati ini Selain sesudahnya mim dengan ba Maka dia juga dah, hukumnya adalah idhar misalnya apa saja huruf fa ka huruf wa ka misalnya eh antum wa abaukum antum wa mim wa hum fi hum fi hum fi harus kita jelaskan makhraj mim ini hum harus kita tutup dulu membiar bibir kita sampai kita membaca huruf yang sesudahnya ndak boleh hum fi ndak harus hum fi hum fi kalau dan enggak boleh pula dalam kita mentahqiqkan mim ini kita baca eksakta enggak boleh juga enggak biasanya hum fi enggak boleh hum fi begitulah sampai seluruh huruf kita uh, ambil misalnya sampai akhirnya gitu jadi di sukun eh uh, nun di huruf yang 6 nama kan sukun al-muzhhir tentang maratib gunnah kita sudah mengambil waktu itu ya bahwa itu itu adalah martab gunahnya itu adalah yang enggak ada dengungnya yang terakhir sekali itu eh uh, sudah kita ambil tentang mim dengan nun dan seluruh-seluruh huruf lain itu yang yang jelas tadi itu lam yang penting kita ketahui nun yang harus kita ketahui mim yang harus kita ketahui kapan dia hukum izharnya karena nanti kita akan menanyakan akan mempelajari ah ini hukumnya apa izhar atau idgham atau ikhfa makanya kita harus memperhatikan ah uh, izhar walaupun dia dalam satu kalimat izhar walaupun dia antara dua kalimat dan kemudian ah uh, kita akan memasuki tentang idgham bab lawan daripada izhar adalah idgham. Hmm. Tinggalkan panjangannya. Eh uh, lawan antara daripada izhar adalah idgham. Kalau kita mengatakan tadi izhar ialah mengucapkan atau melafazkan huruf sakin dengan huruf mati tanpa eh uh, sakta atau bernafas pertengahannya dan tanpa menggabungkannya itu adalah izhar tetapi idgham ialah dan nah, kita masuk kepada idgham idgham dalam makna artinya letter dak like huruf artinya masuk masuk idgham artinya masuk idra idkhal atau indimaj atau bersatu Timpersatu itu ialah membaca idkhal harfu sakin fi harf mutaharrik. Itu arti istilahnya idkhal harfu sakin fi harf mutaharrik, fayasiran harfan wahidan musaddadan atau mukaffafan. Fa itu artinya memasukkan huruf yang mati atau menyatukan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris sampai huruf ini menjadi satu bersatu dia dan kemudian mungkin akan diberi tanda tasdid di atasnya musyaddadan atau tidak ada tasdidnya tetapi kita membaca huruf ini Dalam Selama sebentuk dua huruf Bukan satu huruf Kerana kita mentasjidkan Atau tidak mentasjidkan Dalam panjang lama Jangka waktunya kita membaca itu Adalah dalam membaca jangka huruf, Dua huruf Dia satu huruf, tetapi lamanya Kita membacanya itu, apakah karena Tasjidnya, atau kerana Apanya, jadi kita harus Agak bukan seperti baca satu huruf Seperti huruf dua huruf telah dua huruf jadi itu yang dinamakan memasukkan huruf mati ke dalam huruf mutaharrik pada huruf yang berbaris maka dia menjadi huruf menjadi huruf yang satu atau bersatu dia menjadi satu huruf dan satu huruf ini mungkin dia mempunyai tasdid tanda tasdid di atasnya atau tidak pakai tasdid nah itulah yang dinamakan alidgham idgham kita akan membincangkan idgham ini secara umum kita akan membincangkan idgham secara umum maksudnya secara umum seperti kita baca izhar membincangkan izhar secara umum dahulu maksudnya maksudnya huruf seperti kita mula juga dari lam lam lam manakah yang hukumnya idgham Lam ya hukumnya idgham yang pertama lam ta'rif ta lam ta'rif ta yang lam yang didahului oleh hamzah tasakina lam ta'rif ta al yang kita bilang tadi al tadi tu tetapi yang dinamakan bukan al-qamari nda namanya asyamsi al al-syamsi ha apartnya al-syamsi yang dia itu tertulis tetapi tidak dibaca. Ah, tertulis dia di dalam Al-Qur'an seperti kita baca as-sama. As-sama itu bukan alif sin, bukan alif lam sin. Ha, tetapi lam itu ndak kita baca. Makanya dinamakan lam itu adalah lam syamsi. As-sama as-syamsi asy-shajara Jadi kapan lam syamsi ini atau lam at-ta'rif ni hukumnya mudgham kapan kalau datang sesudahnya huruf selain daripada huruf yang 14 tadi boleh kita katakan kalau datang sesudahnya ta sa dal zal ra zai sin shin sad dad ta za an nun wal lam lam wal nun 14 huruf jadi kalau sesudah lam ini datang salah satu daripada huruf yang 14 tadi dinamakan lam syamsi hukumnya mudghama mudgham idgham kita mulai daripada ta at ta ibn dia al ta tapi kita ndak boleh baca al ta ibn ndak lam ini adalah lam syamsi mudghama fit ta dimasukkan dia ke dalam ta Jadi nya dalam itu tidak ada at ta tetapi dit ta kita tasydidkan at ta at bukan ta ibun bukan tas coba kita bedakan ta ibun ta ibun ta tapi kalau kita bacakan dengan dengan idghamnya lam tadi itu at ta at ta kita tekankan kita tasydidkan at ta dan bukan kita baca ta ibun enggak harus at ta ibun Jadi, fi harfain, dalam, uh, wazan, dalam uh, kiraan dua huruf. Dalam kiraan dua huruf. Al-Samarad. Al-Samarad. Boleh kita baca Al-Samarad? Al-S-A. Al-S-A. Al-S-A. Al-S-A. Al-S-A. Al-S-A. Al-S-A. Al-S-A. Apa saja bentuknya. Uh, daripada al-lail al-lail annahar apa saja bentuk huruf yang 14 tadi itu asy-syajarah wal-dallin ya al-dallin dah boleh kita baca al-dallin ad-da ad-da al-zalim dah boleh kita baca al-zalimun la Al ad-da Al Al at-tayyibat dah boleh kita al-ta at-ta Nah itulah yang dinamakan idgham syamsi. Sebelum kita masuk kepada huruf lain, kenapa di uh, beri misal oleh para ulama? Kenapa lam syamsi dengan lam qamari? Apa sebab penamaan asyamsi al dengan alqamari? Itu adalah lam itu di serupakan dengan lam serupa dengan bintang bintang bintang kalau malam bersama bulan kelihatan enggak bintang kalau tengah malam ada bulan purnama pun bintang kelihatan ah begitu juga lam lam ini diperumpamakan bintang gitu kalau bintang di siang hari bersama matahari syams kelihatan. Enggak pernah kita melihat bintang di tengah hari di siang hari. Suwaktu siang hari matahari sedang sudah naik matahari sampai dia tenggelam itu, berusahalah kita melihat bintang di langit itu. Tidak akan kelihatan. Akan masuk bintang itu akan hilang bintang itu dalam cahaya matahari. Tetapi tengah malam bintang itu Walaupun bagaimanapun purnama bulan bagaimanapun, bagaimanapun bulan tengah malam Itu purnamanya Tetapi bintang masih tetap kelihatan berkelap-kelip Di atas, walaupun Masih akan kelihatan nah, Jadi, termisalannya itu Memang lebih apa, lebih, abla, lebih jelas Dimisalkan lam itu Seperti bintang Kalau bintang itu tengah malam Dengan kamar di itu dia kelihatan Maka lam itu bersama, itu dia akan kelihatan dan kalau lihat ke di siang hari dia tidak akan kelihatan bersama matahari makanya lam itu dengan uh, huruf-huruf ya ini itu hilang dia ber syams makanya asyamsi sebabnya ada yang menanya kenapa kenapa dibilang asyamsi kenapa enggak dibilang al-alsamai kenapa itu dibilang al-qamari kenapa dibilang al al-kitabi kenapa nda? Jadi untuk mendapatkan persamaannya bisa sinonim antara al-qamar dengan asyams itu jadi bintang yang malam-lam itu diserupakan seolah seperti bintang gitu. Jadi kita sudah eh yang pertama lam yang diidghamkan adalah lam syamsi ya hukumnya idgham dalam eh kalau masuk lam at-ta'rif ya dia lam at-ta'rif ya lam at-ta'rif itu namanya sebenarnya lam at-ta'rif lam ta'rif ta tu kalau kita nanti kita akan belajar juga kalau tentang lamat nanti itu kita akan pelajarinya lam lam ta'rif ta ini ialah lam zaidah ini kalau kita ingin mengatakan takrifnya walaupun dia al-qamari walaupun dia syamsi lam ta'rif ta ini adalah lam zaidah masuk ke isim nakira yang didahului oleh hamzatul wasl itu yang lam ta'rif ta itu lam itu zaidah berlebih lam yang berlebih bukan dari uh, asal perkataan tapi adalah berlebih dari perkataan asal dia masuknya bukan ke fiil ke perkataan kata fiil ndak masuk ke kata benda yang nakirah yang nakirah tu tidak ber, uh, tidak jelas dia itu apa masuk ke nakirah itu dan lam ini dia harus mati dan di depan ni oleh uh, hamzatul wasl sebab dia mati harus ada yang mendahuluinya supaya waktu kita membacanya dalam akhara, dalam bahasa Arab tidak boleh kita memulai dengan sukun al-ibtida' bil mutaharrik al-waqfa bis sukun ha kalau memulai harus dengan berbaris harus ndak boleh kita alhamdulillah ndak boleh harus baca alhamdu baca Al-Qur'an ndak boleh harus baca Al-Qur'an makanya di didahului oleh hamz rasul itu istilah lam syamsi yang kedua lam yang hukumnya idgham juga Yalah lam al fi'il Lam hal bal dulu Kita kan tadinya Hal Wa bal Lam sukun yang ada di setelah hal dan bal ini Dia kalau datang Sudahnya lam Dinamakan idram Mutamathilin Eh uh, tadi kalau qat itu sebelum kita nyambung Lam Al Syamsi ini dinamakan idgham kalau dia lam sudah lam al-lail idgham mutamatsilan Kalau dengan selain itu lam dengan ra ar-rahman misalnya kan lam dengan lam an-nas misalnya dengan nun itu idgham mutaqaribain Ah jadi kalau lam hal dengan bal ini kalau dia sesudahnya lam halil ladina kafaru bal lil ladina kafaru bal lakum bal lahum ah kalau sudah lam hal dengan bal ini lam ada idgham idgham mutamatsilan tetapi kalau sudah bal ada ra tu idgham mutaqaribain bar rabbukum Untuk ahal tidak ada ra sudahnya Dalam Quran Untuk ahal tidak ada ra Tapi untuk bal ada ra Barrabukum Barrabukum uh, Jadi Untuk ahal wa bal ada Idram mutamathilin dan Idram mutamajanisin Dan kemudian juga Untuk lam al-fi'il Lam al-fi'il Walaupun lam itu Majizum Bisa bina' substrti fi al-amr qul atau uh, ya disebabkan uh, bina binanya atau dia itu lam majzum kerana uh, anu kerana ada tajazim sebelumnya ah huh, uh, lam yaj'al مثلا yaj'alu lam yaj'al مثلا uh, kalau majzum disebabkan uh, syarat uh, atau majzum disebabkan adawat syarat uh, jazam tadi tu kalau sudahnya lam juga Idghamnya idgham mutamatsilain. Tapi kalaulah sudahnya ra adalah idgham mutaqaribain. Qur Qur Rabbukum. Ha. Ini kan fi'il. Ini kan fi'il ini bukan bukan seperti sama dengan hal. Dia sama hukumnya tapi eh uh, bentuk kalimat di lam ini, lam yang dalam kalimat ini adalah di dalam fi'il. Bukan di dalam hal tadi. Ah, ha, jadi itulah di antaranya uh, hukum idgham yang ada pada lam eh uh, ya almudghama lam al syamsi mungkin mutamatsilan lam ma'alam lam persama lam lam sukun sudahnya lam mutaharrik seperti al-lail eh uh, yang lebih lebihnya itu adalah mutaqarib dan kemudian hal wa bal ha dia itu juga uh, idgham mutamatsil lam dengan lam halil ladina bal lakum misalnya atau mutaqarib sudah nya ra barabbukum tapi entuk hal ndak ada harabbukum ndak ada har ndak ada, ada. cuman tuk bal saja ada ra mutaqarib kemudian kita uh, bilang sama lamil fiil yang ketiga lamil fiil Walaupun fi'il itu ah uh, disebabkan bina' lam uh, apa? Lam fi'il amr sudahnya lam adalah mutamatsilan, kalau sudahnya ra adalah mutajanisan uh, mutaqaribain. Begitu juga lam alfi'il fi'il mudhari' yang majzum. Ah, huh? uh, kalau sudahnya lam juga idgham mutajanis uh, mutamatsilan, kalau sudahnya ra adalah idgham mutaqaribain. Nah itulah ah uh, di antara Uh, huruf uh, lam yang hukum hukumnya idgham jadi nanti kalau kita men taklil men tahlil ayat kita akan uh, melihat mana uh, ini apa hukumnya qulli uh, lam pertama apa uh, kita akan bilang lam itu adalah lam fiil hukumnya adalah idgham idgham apa uh, mutamathilan atau qur rabbukum lam itu lama apa uh, itu adalah lam fiil ata hukumnya idgham. Nau no, idghamnya apa? Ah mutaqaribain. Ah itulah insya-Allah kita akan eh uh, takalilnya nanti insya-Allah setelah kita siap uh, memperjadinya sampai akhirnya insya-Allah. Eh uh, dan kemudian untuk lam kita sudah eh uh, cukupkan uh, hukum yang idgham untuk lam. Ah uh, nanti kita akan menyambung idgham bagi nun dan idgham Uh on uh, Al Mim